Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Sam Kapadia. I Sverige har få politiker gjort ett seriöst försök att få till en offentlig debatt om en av vår tids avgörande frågor. Kampen mot terrorismens konsekvenser för rättssäkerheten. Antingen är det viljan eller så är det modet som saknas hos våra folkvalda. För idag tyder mycket på att Säpo använder sig av arbetsmetoder som är otillåtna eller oetiska. Att Säpo tar del av information från utlandet som kommit fram genom tortyr och att Säpo delar med sig av information till underrättelsetjänster som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Och då egyptierna överlämnades till CIA på Bromma så bröt svenska myndigheter mot lagen. Men brottet beivrades inte. Ändå undviker våra ledande politiker att diskutera metoderna. Vår före justitieminister Thomas Bodström och den nuvarande Beatrice Ask verkar ha samma inställning. Justitieutskottets majoritet lika så. Även om metoderna formellt inte är okej så accepterar politikerna dem eftersom kampen mot terrorismen upplevs som så viktig. I USA och England har de lagstiftande församlingarna legitimerat en massa nya metoder för att de rättsvårdande myndigheterna effektivare ska kunna jaga potentiella terrorister. Det har skett på bekostnad av rättssäkerheten, men metoderna har i demokratisk ordning blivit lagliga eftersom de upplevs som ett nödvändigt ont. Men i Sverige verkar ingen vilja stå för de obehagliga men kanske nödvändiga ingreppen i individens frihet. Det börjar bli dags nu för Sveriges politiker att antingen legitimera de otillåtna metoderna och därmed en inskränkt rättssäkerhet, eller så bör brotten beivras och rättssäkerheten återupprättas. Välkomna till Konflikt. 39 CIA-agenter söks i Italien och Tyskland för brott i samband med kriget mot terrorismen. Intervju med de italienska och tyska åklagarna. Hör den amerikanska juristen som stämt flygbolaget som flög egyptierna från Bromma? Hör professorn i kriminologi förklara Säpos försök att värva broden till en av de fängslade i Etiopien. Och så, hör reportaget om Adel Hakim som oskyldigt fängslats på Guantanamo. I dagarna återförenades han med sin syster i Sverige. I veckan arrangerades MR-dagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ett evenemang som verkar ha passerat så gott som obemärkt i svenska medier. En sökning på internet igår gav inga träffar i svenska tidningar eller tv. Och det trots att där fanns en massa intressanta människor som har unika insikter i vad det så kallade kriget mot terrorismen innebär för enskilda människor och för rättssäkerheten. Fyra av dem som ni kommer att höra är jurister som mot sina regeringars vilja kämpar för att värna rättssäkerheten i kampen mot terrorismen. Och så hör ni ett av offren, Adel Hakim, oskyldigt fängslad på Guantanamo. Här i konflikt har vi vid flera tillfällen sedan i juni 2006 berättat om de fem uiguriska män som under fyra år var fängslade på Guantanamo, trots att de tidigt friades av USA från alla terroristmisstankar. I maj 2006 flögs Uigurerna från Guantanamo till Albanien. Där hamnade de i ofrivillig exil på en nedgången flyktingförläggning utan möjligheter att lämna landet. Sverige hade vid två tillfällen fått frågan ifrån USA om att ta emot dem, men sagt nej. Övriga länder i Europa sa också nej. Albanien var det enda land som tackade ja och det var efter löften om pengar från USA. En av männen Adel Hakim har en syster i Sverige. Han kunde lämna Albanien i söndags- eftersom han fått ett fyra dagarsvisum till Sverige- för att kunna berätta om sina upplevelser- på MR-dagarna i Älvsjö. Det är åtta år sedan Adels stora syster- Kavser Hakamian senast träffade sin lillebror. Dagarna innan Adel skulle komma- hade kavser svårt att somna? Jag, jag, jag har ju som en bristvett och jag kan inte sova i sista tiden. Jag tittar på klockorna varje gång. Uh, väldigt långsamt går alla klockorna, så tycker jag. Nej, det går inte att sova idag. Kavsera Kamjan, Adels stora syster. Sulfia Bavdin översätter från Uyghuriska. Jag sitter hemma hos Kavser, hennes man Abdullatif och de fem barnen lördagen innan Adels plan ska landa på Arlanda. Det är den 17 november och Kavser tror egentligen inte på det som håller på att hända. Det <tryckligande> var det är svårt att tänka och svårt att förklara sådana saker. Även mina barn är väldigt oroliga. De säger, när kommer han? Samma dag checkar Adels advokat i USA, Sabine Willet, in på sitt hotell i Gamla stan. Han ska föreläsa tillsammans med Adel på seminariet om mänskliga rättigheter. I was just convinced it wasn't going to happen jag trodde aldrig Adel skulle få visum till sverige jag fick reda på att han verkligen fått det när jag och min fru satt åt frukost jag blev så glad så jag började dansa säger Sabine willett i juli 2005 träffade Sabine Willett Adel första gången. Adel var fastkedjad i golvet i cellen i Guantanamo. Och då, efter tre år på Guantanamo- hoppades Adel fortfarande på att någon gång släppas fri. Och så blev det ju också. Nu, säger Sabin Willett, har förhållandena i fängelset försämrats. De som sitter där har suttit så länge- att de antingen är djupt deprimerade- eller håller på att förlora förståndet. To go to Guantanamo nu- I feel like I really, I a, a medical uh, degree more than a law degree. 9 av de 17 uigurer som fortfarande sitter kvar på Guantanamo. De har gett upp allt hopp nu om att syn kommer därifrån, säger han. The last time I was there, our client Husefa Parhat, who was one of the Uyghurs with Adel, He's just given up all hope. Senaste gången jag var på Guantanamo- ville en av mina uguriska klienter- att jag skulle framföra ett meddelande till hans fru- att hon borde gifta om sig, säger Sabine Willett. I taxin på väg till Arlanda, söndag morgon, den 18 november- Rutorna immar igen Sabine Willet är med Han frågar om någon hört väderprognosen Ska det bli sol den dagen Adel kommer Alla kan flygtiderna utan till Från Tirana klockan fem på morgonen Fem över sju går nästa plan från Wien 9.35 landar i Parlanda. I november 1999 hade Adel och Kavses stora familj- i staden Hulja i Xinjiang-provinsen i Kina- en avskedsfest för Adel. Han skulle åka till Turkiet för att jobba. Alla var glada. Han skulle snart komma hem igen. Kvar i Hulja var hans två döttrar och hans fru- som var gravid just då. Men 11 september 2001 kom emellan- och världen förändrades- Uigurerna som länge kämpat för att deras provins skulle bli ett eget land klassades nu plötsligt som terrorister. Adel tillbringade ett halvår i ett amerikanskt militärfängelse i Kandahar och fyra år på Guantanamo. I ett och ett halvt år har han bott i sin påtvingade exil i Albanien långt från sin fru och sina tre barn och långt från sin syster Kavser i Sverige. Kavs har drömt om sin bror på nätterna de senaste åren. En del drömmar är glada. Det knackar på dörren. Kavs öppnar. Det är Adel som står där och han har blommor i famnen. Andra drömmar har gjort henne rädd. Hon drömmer att hon träffar Adel i en främmande stad. Han har inga skor och när hon vaknar funderar hon på vad det egentligen betyder. Nu står hon i ankomsthallen Barlanda och tittar på dörrarna som snart ska öppnas. Flera av Stockholms uygurier har kommit. De har just rullat ut uyguriska flaggor och banderoller. Men något händer. Han kommer inte och flera mobiltelefoner börjar ringa. Han ska ta annan som mm. Adel har stoppats i Wien, säger en man. De godkände inte hans resedokument. Men sen kommer nya besked. Nej, nej, vi sa fel. Vi sa fel. Han sitter kvar i Albanien, inte i Wien. Och sen ringer Adel. Adel slavleken. Jag var ju på plats på fyra morgon. De undersökte mig väldigt noga vid gränsen. Sen jag fick faktiskt tillåtelse att placera gränskontrollen, men precis när jag skulle placera gränsen, det stoppade till personalen och stämplade inte stämpel. Och då han sa nej, jag känner inte till sådana passet vad är det som passar? Det, det är något tillfälligt pass, det går inte att placera. Tullpersonalen tog min flygbiljett och visum och ringde efter flygplatschefen. När jag till slut fick tillbaka handlingarna hade mitt flyg redan gått, säger Adel. Nu tar Sabin Willett luran. Adel, Sabine, Adel, do you have the pass from Tirana to Vienna? Yes. And what time does that flight leave? Över tio timmar senare är vi tillbaka på flygplatsen igen. Adels plan landade 20 på söndagskvällen men Adel verkar inte komma. Får på... jag fråga, vilket plan kom ni med? Vilket Vi plan kom ifrån Teneriffa. Klockan 20 över eller? Ja, Ja. Det... Det... Det... Det var ett stort 90... Nej, ja. 192. 192 passagerare. Ja, det tog <laughs> den nu. Var det sista. var det sista. Det var sista. Vi fick väskorna först. <glar> Men när alla Teneriffa resenärer passerat kommer han och allt liksom stannar upp. Han. De står där, mitt bland alla- lillebror Adel och stora syster Kavser. Hon kan inte sluta gråta- och han kan inte sluta le. Sen går Kavser undan, ställer sig lite vid sidan- och fortsätter gråta- och Adel säger till sina landsmän, tack snälla ni för att ni ville komma hit allesammans och möta mig. Sen ringer Sabine Willet hem till sin fru och sen till Roxanne i Kalifornien, en uigurisk tolk som Adel träffade på Guantanamo. Grattis, säger hon i luren. Tack, säger Adel. Sen sitter Adel hemma i Kavsers soffa Fyra av Kavsers barn sitter hans knä Och de pussar och kramar honom fasten de aldrig träffat honom förut Jag står en liten bit ifrån Och Sofia Baldin översätter Känner du dig till mig? Ja Nu är vi med mammas lilla bror hur så sant. Jag jag ställa mig? Vi gamla det. Ja, sex. Goda till skolan? Ja, jag går. Jag gör det. Vi saknade dig jättemycket. Vi saknade dig jättemycket och väntade på dig. Ah ja, nu, vi blev ju åtta personer i familjen det. Du har ju eget platsbed, du, du har ju eget, eget stul där det ligger i köket. För mig känns det som att det är mina och jag träffar till min egna barn. De är nästan lika som mina barn. De blev jätteklagade. De är nöjda att jag kom och jag är här. Den här natten checkar Adel aldrig in på rum nummer 304 i hotellet i gamla stan. Han sover på en madrass på Kavsers vardagsrumsgolv. I Albanien var det så kallt, där sover han alltid med kläderna på. Nu gör han likadant, men mitt i natten vaknar han av att han svettas. Nästa morgon träffar han sin advokat i Sverige, Sten Dejer. De förbereder Adels asylansökan. I tisdags lämnar de den till Migrationsverket. Adel borde få stanna här av humanitära skäl, säger Sten Ja, de är ju helt eh, extrema. alltså Det som han har utsatts för genom att ha suttit oskyldig på Guantanamo i fyra år- och sedan utan sin egen bilja ha transporterats och placerats i Albanien- under oerhört svåra förhållanden. Jag går en promenad med Adel i gränderna i Gamla stan. Vi går till Stortorget och vi tittar på slottet. Vad rent det är här. Säger Adel. I Albanien låg det sopor överallt. Folk slängde sina sopor ut genom fönstren. Nu är han här bland turisterna i gamla stan. Han ser så ensam ut och han tycker det är kallt den här dagen. Jag tänker på ljuden han hört från Guantanamo. Finst filmteam besöker Guantanamo. Händer något? Och det var inte meningen att reporten skulle ha det här på band. Fängelseledningen missade att beslagta just det här bandet- när en fånge skriker. Varför satt jag i talibanfängelset? Och varför är jag här? Snälla, fråga om mitt fall. Snälla, jag heter Boshari Abdir Haki i förnamn. Och jag tänker på flyktingförläggningen i Tirana- och radion som ekade. Och nu, nu hör en stor kyrkan i gamla stan i Stockholm slå nio. Nu är det måndag eftermiddag och Adel är på Stockholmsmässan på konferensen om mänskliga rättigheter. Där, vid ett kafébord, sitter Julia Hall från Human Rights Watch i New York. Hon ska delta i samma seminarium som Adel. Det han var med om i Tirana i söndags morse, när flygplatspersonalen var misstänksam och la beslag på Adels biljetter och visum, det är typiskt sånt som för detta Guantanamo-fångar råkar ut för, säger hon. Det är det här som möter de som varit misstänkta för att vara terrorister men som aldrig ställt sig inför rätta och inte heller dömts för något brott. Stämpeln som Guantanamo fången går aldrig bort, säger Julia Hall- Adel har gått igenom talet han ska hålla med sin advokat Seybin Willett och nu känner han sig lugn, säger han. Mm. Nu ser jag att jag är inte är ensam här, att det finns stöd och det jag får här. Jag ser att omkring mig finns jättemånga människor som är intresserade mycket om det. Sabin Willett står i talarstolen och han läser högt ur ett av de flygblad den amerikanska militären delade ut i Afghanistan och Pakistan hösten 2001. You can receive millions of dollars helping the anti-Taliban forces catch Al Qaeda and Taliban murderers. That's enough money to take care of your family, your village, your tribe for the rest of your life. Du kan tjäna miljoner dollar genom att hjälpa anti-taliban antitalibanstyrkorna och ta fast Al-Qaida och talibanmördare. Det är tillräckligt med pengar för att försörja din familj, din by och dina släktingar resten av livet. Sabine Willett berättar Adels historia, men han kommer till slutet. Om Adel kvällen innan återförenades med sin syster och hennes barn, då bär rösten inte längre. So I'll leave you with one photograph because last night <coughs> they met <coughs> excuse me for the first time. Well, please welcome my client and friend Adela Toroki. Pakistan Pakistan 40k ju jätteglad. –att pakistaniska människor sålde mig för 5 000 USA-dollar till amerikanerna. Först blev jag glad, säger Adel, att det var amerikanerna som fängslade mig. Hade jag hamnat i ett kinesiskt fängelse hade jag inte levt idag. Och från början, berättar Adel, fick jag höra att jag gripits av misstag– –men ändå släpptes jag inte. Och sen fick jag reda på att jag skulle få komma till ett demokratiskt land– –men jag fick inte veta vilket– när Adel berättar om när han ringde sin syster Kavser från Guantanamo, då bär inte heller hans röst. Och Kavser, som sitter längst fram i salen, gråter. Och sen räcker orden inte till för att beskriva hur de sedan möttes efter åtta år. Men samtidigt för mig det är det jättesvårt att beskriva allt som jag känner. Jag möttes med hennes barn. Vi träffades ju precis igår. Och det är jättesvårt att beskriva. Hur känner jag det? Tack så Efteråt reser sig folk och börjar prata med varandra. De är från människorättsorganisationer runt om i världen. Och de är studenter som jobbar som volontärer på läkare utan gränser. Jag tittar på Adel. Ingen pratar med honom. Och nu ser han ensam ut igen. Adel åker hem till sin syster Kavser. När han kommer innanför dörren kastar sig barnen i hans famn, Och sen vill de inte släppa honom de spelar kula på mattan i barnens rum. Kavs står där och bara tittar på sin lillebror. Jag jag tittar på honom. Jag, jag ser att vilket fel gjorde hon? han? Varför blev så? Om han är oskyldig, varför han blev så straffad väldigt hårt? Varför han kan inte leva med sin fru? Varför han kan inte ta hand om sina barn? Varför? För honom känns det att han bara visste sig i den här världen. Adel har berättat för mig om det där ordet terrorist. Hur det liksom klistrat sig fast på honom. Det är som en hatt som bara blir tyngre och tyngre, säger han. Men precis i det här ögonblicket skrattar Adel när Kavsers fyra barn slänger sig på honom i en stor hög. Han tänker inte sova i rum 304 på hotellet i Gamla stan den här natten heller. <skrattar> Adel Hakim, efter fyra års inlåsning på Guantanamo och ett och ett halvt år i ofrivillig exil i Albanien, nu hos sin syster och hennes barn i Sverige. Vi återkommer till frågan om hur det går med hans asylansökan och om han här i Sverige lyckas frigöra sig från Guantanamo-stämpeln och ordet terrorist. Reporter Randy Mossige-Norheim. Adels öde väcker frågan om det finns någon möjlighet- till upprättelse och ersättning för den skada- sådana som Adel lidit. En av de som arbetar intensivt med den frågan- är Stephen Watt, advokat vid American Civil Liberties Union- ACLU är en lobbyorganisation för medborgerliga rättigheter- och företräder sex personer som råkat ut för utomrättsliga gripanden- placerats i hemliga fängelser eller på Guantanamo. Bland de klienter som Steven Watt driver skadeståndsmål för- så finns den tyske medborgaren Khaled Al-Masri- och egyptien Ahmed Agisa som avvisades från Sverige. Steven Watt är utbildad skattejurist- men bytet från skattejuridik till mänskliga rättigheter blev naturligt när han såg vad som hände i USA. When you have the United States which is the world's only superpower now and a country which professes to respect the rule of law and human rights when you have a country such as that violating fundamental norms such as the prohibition against torture such as the prohibition against arbitrary detention I think that's paving the way for other nations to do den förra skattejuristen Stephen watt bytte alltså karriär när han såg hur usa struntar i förbuden mot tortyr och fängsland utan rättegång och Nu ser vi hur rättsosäkerheten sprider sig. Mindre stater följer efter och motiverar det med att kan USA så kan väl vi, säger Steven Watt. Idag driver han civilrättsliga mål för sex personer som bortförts, fängslats och torterats inom ramen för det amerikanska programmet för utomrättsliga gripanden och hemliga fängelser. Men rent rättsligt ser det inte speciellt ljust ut. Exempelvis kan vi ta fallet Khaled al-Masri. Nyårsafton 2003 grips den tyske medborgaren al-Masri på semester i Makedonien. Förs av CIA till fängelse i Afghanistan, förhörs och misshandlas. Och efter fyra månaders fängelse så dumpas han al-Masri, liksom Adel Hakim vi berättat om tidigare, också han i Albanien. Men när Stephen Watt försökt driva al fall mot CIA i amerikanska domstolar, ja då har det tagit stopp ända upp i högsta instans any litigation of the case would be harmful so as as masri's um, Vi med masris fall säger Stephen watt två lägre rätter och till och med högsta domstolen har vägrat att ens börja prövningen av hans sak de har gått på den amerikanska regeringens argument och motiverar besluten med att varje rättsprocess kring hans fall riskerar USAs nationella säkerhet. Genom att avslöja CIAs metoder och detaljer kring USAs förhållande till andra länder. Men Stephen Watt säger att det håller inte. Det mesta är ju redan offentligt i Al-Masris fall. är um, ignoring what the whole world already knows. De amerikanska domstolarna har, enligt Stephen Watt också använt ett annat argument för att vägra pröva Almasris och andras fall. Immunitet för statstjänstemän, till och med för de amerikanska statstjänstemän som direkt eller indirekt varit inblandade i tortyr. Courts have interpreted the US Constitution even if a US official is involved directly or indirectly in the torture of a human being that official immunity, government immunity in the United States, protects that person from being sued in civil court. In one court's view, um, torture was part and parcel of the stresses and strains experienced by U.S. troops um, in the course of armed conflict and post-September 11th era in particular. Det är en alldeles tokig tolkning av konstitutionens skrivningar om immunitet säger Steven Watt och nämner att en domstol till och med sagt att tortyr ingår i vardagen i väpnade konflikter i allmänhet och särskilt efter 11 september attentaten. Watt hävdar att det amerikanska rättsväsendet har politiserats. If it even smells of national security and actions of the US government overseas, the actions of the military overseas, The courts have by att that situation. That situation by, by Domstolarna vågar inte ta in något som ens luktar nationella säkerhetsargument. De lämnar för mycket till presidenten att avgöra när i själva verket den amerikanska konstitutionen och lagarna ger just rättsväsendet uppgiften att sköta balansen mellan det nationella säkerhetsintresset å ena sidan och rättssäkerheten för individen och den andra. Den avvägningen är det domstolarna ensamma som ska avgöra och som de nu avhänder sig, säger Steven Watt men han ger inte slaget förlorat bara för att det blir ett stopp i Almasri's process. When for example we or the American public think of extraordinary rendition, they think of now about the case of Khaled El Masri and you know the although we didn't get a remedy for him in the courts the whole public knows that the CIA was involved and that has been a spur for I think will be a spur down the road for uh, congressional oversight um, and also efter uppmärksamheten kring Al-Masri så har allmänheten lärt sig mycket om CIAs metoder och opinion har bildat sig åt. Förr eller senare kommer det att framtvinga handling från de lagstiftande politikerna i kongressen, tror han. Och nu hyser han gott hopp om att den talan han väckt för Ahmed Agiza och tre andra mot det flygbolag som tillhandahöll flygplanen vid kidnappningarna och därmed blev medhjälpare till brottet kan lyckas bättre. Ja, I vilket fall som helst har uppmärksamheten kring fallen bidragit till en svängning av opinionen i USA tror Steven Watt. Frågan om tortyr och hela det hemliga fängelseprogrammet har redan blivit en het potatis för samtliga presidentkandidater i den amerikanska valrörelsen Steven Watt hoppas att det så småningom kan leda till politisk handling också och att en ny regering utser en åklagare med särskilda befogenheter. Jag think in the United States what we need is the appointment of a very high level special prosecutor that that's when we're going to get accountability in the United States real accountability um, I think ultimately it needs the appointment of a high level special prosecutor um by the next administration to Determine what went on. What's in those that the sees fit to as Stephen Watt, advokat vid ACLU, Amerikanska Unionen för medborgerliga rättigheter, som alltså företräder sex personer som alla gripits och fängslats inom ramen för USAs hemliga fängelseprogram. Watt avslutade med att efterlysa en oberoende amerikansk specialåklagare för att granska Bush-administrationens hantering av programmet med utomrättsliga gripanden, hemliga fängelser och tortyr. Mikael Olson intervjuade honom. Det lär nog dröja innan något sånt som Stephen Watt önskar blir verklighet i USA. Men i Europa finns det exempel på åklagare som satt sig före att gå till botten med de olagliga gripandena, bortförandena, fängslandet och torterandet. I Italien har en rättsprocess redan inlätts mot 26 CIA-agenter och fem medlemmar av den italienska militära underrättelsetjänsten. Bland annat de till helt nyligen två högsta cheferna för Italiens militära underrättelsetjänst, SISMI. Åtalet leds av åklagaren Armando Spataro som arbetar vid åklagarmyndighetens antiterroristenhet i Milano. Konflikts Mikael Olsson sökte upp honom när han höll föredrag på mänskliga rättighetsdagarna tidigare i veckan. Many people say that we need new rules that the rules are changing that it is impossible to fight terrorism with the code of law. Well, every time I hear this evolution I remember my colleague the judge Guido Galli. We worked together in internal terrorism. He was killed by the left wing Group in Italy. Efter 11 september-attentaten är det många som sagt att vi behöver andra regler- och nya särskilda lagar för att bekämpa terrorismen, säger Armando Spataro. Som då varje gång minns sin mentor och kollega, domaren Vito Galli- som mördades av vänsterextrema terrorister. Den då mycket unge juristen Spataro fann honom. Han var på grund med fyra in i huvudet- och i hans hand, det var en kod, den koden av lov, open. Jag tror inte att det här är en retorik image. Jag tror att vi har behövts absolutt med lov och vi kan vinna mot terrorismen. Okay. Galli låg på marken med fyra kulor i huvudet, berättas Pataro. Men i handen. Ja, där höll han lagboken. Ända in i döden. Det är så det måste vara, anser Spataro. Vägen till seger över terrorismen går inom lagens råmärken, menar han. Ont kan icke med ont bekämpas. Det är något Spataro kommit fram till efter ett kvarts sekels erfarenhet av att utreda och lagföra italienska terrorister och mafiosos, säger han. Jag was a prosecutor also Uh, 25, 20 years ago, in investigation on internal terrorism against Red Brigades, uh, and after against uh, mafia in the mafia cri uh, crime fields. Also, this uh, type of terrorism is not a war, but is a, a specific type of organized crime. If this is the true, it's clear that we have to fight this. Also, this terrorism. Det behövs inget krig mot terrorismen. De terrorister vi talar om idag är precis som maffian. De behöver utredas, gripas och få sin sak prövad i domstol- anser antiterrorismåklagaren Spataro. Och det var just enligt den modellen- som de nu aktuella åtalen mot 26 CIA-agenter- och fem ansvariga inom den egna militära säkerhetstjänsten kom till- Saken tog sin början före lunch den 17 februari 2003 när imamen vid Milanos största moské, Abo Omar, promenerade till jobbet. En kvinna noterade imamen, en man i solglasögon som talade i mobiltelefon och en stor skåpbil. Plötsligt livstartade bilen och imamen var försvunnen. Senare har det framkommit att Abu Omar därefter suttit hemligt fängslad i Egypten i fyra år. Slagits, hängts upp och ner och fått elchocker. Men Spataros utredning började med ögonvittnet på Via Guarazzoni och månader av tålamodsprövande polisarbete. Polisen en och lång jobb. En det last efter mans. The identified 17 mobil suspekter också because det öset var under false names or without en names. Med 10 0 mobilnummer undersöktes Så so, småningom isolerades ett mindre antal misstänkta nummer där abonnenten hade falskt namn eller inget no namn alls. Och av de numren i sin tur var det ett antal som ringde intensivt strax före bortförandet av Abu Omar. Genom att spåra mobilernas position och vart de ringde upptäckte utredarna att det ringts till Fort Langley i Virginia, till CIAs operativen milano och till flygbasen Aviano. Och Spataros kollegor följde upp med att begära ut loggböcker för flygtrafik, loggar för in- och uttrafik av bilar med mera med mera. Man kan misstänka att en del av energin hos de italienska utredarna kom av ilska. För de hade själva under lång tid spanat på och avlyssnat Abu Omar. Spataro säger att det inte bara var ett brott att kidnappa Omar. Det förstörde också en viktig, långt kommen italiensk antiterrorutredning. If, if he was not kidnapped The police uh, could continue to follow him, to tape his conversation, to identify other his accomplices, and uh, in any case, we interrupted our investigation. But it's probably that uh, if Abou was not kidnapped, Abou now would be in prison uh, after uh, a legal uh, trial before a legal court were you in charge of the investigation against Abu Omar? Yes, yes. I leded also this investigation. Om Abu Omar inte hade kidnappats av amerikanerna- hade vi säkert haft både honom och en hel del terroristmisstänkta medhjälpare lagligen dömda till fängelse i Italien vid det här laget, säger Armando Spataro, som alltså nu istället för att leda utredningen mot Abu Omar inlett rättegången mot CIA och den egna säkerhetstjänsten. Den 8 juni öppnade förhandlingarna, men har nu skjutits upp på grund av ett ingripande av den italienska regeringen som vill att konstitutionsdomstolen först avgör om inte Spataros utredning använt uppgifter som måste förbli hemliga. Så först alltså en process mot den egna regeringen. Course, the, has, uh, so the, constitution, the constitutional court will at the end of January. I slutet av januari kommer konstitutionsdomstolens avgörande. Spattaro är segerviss och säger att regeringen inte kommer att kunna stoppa den fortsatta processen mot cia -männen. Men det är inte den enda konflikten utredarna haft med de egna regeringarna. Den förra, den under Berlusconi, vägrade begära av USA att de åtalade lämnades ut. Den nuvarande, under Romano Prodi, fick brevet med förfrågan från Spataro om utlämningsbegäran för drygt ett år sedan. Den regeringen har nu fortfarande inte svarat. Italiens regering har varit en större besvikelse än USAs, avslutar Armando Spataro. I have to say that uh, I am surprised the more uh, uh, for the Italian reaction because the United States, uh, they think that they can uh, make extradition and uh, other similar behavior. Of course, we don't agree on this point. So uh, my surprise is for Italian behavior, not for American. <laughs> When you started the investigation, mm. couldn't you feel... That this will be very very ah. hard, because it's mm. uh, it okay. collides with political interests. Okay, you have to know that in Italy um, the prosecutors, the judge, uh, have uh, many conflicts uh, with the policy. <laughs> so, for uh, many reasons, we are absolutely indifferent to the existence of a political problem. The Italian system uh, is a uh, Armando Spataro, biträdande chef för antiterroristenheten vid åklagarmyndigheten i Milano, som sist sa att åklagare och rättssystem i Italien är vana vid politisk inblandning men också duktiga på att hävda sitt lagfästa oberoende. Därför tror Spataro att processen mot CIA tar ny fart i vår. För då hoppas han ha vunnit mot den italienska regeringen i konstitutionsdomstolen. En annan åklagare som skulle ha talat på MR-dagarna i veckan heter Martin Hoffman. Han är vid åklagarmyndigheten i München. Han och hans kollegor har utfärdat en internationell arresteringsorder mot de 13 CIA-agenter- som var inblandade i bortförandet av den tyske medborgaren Khaled Al-Masri år 2003. Men Martin Hoffman ställde in sin föreläsning i Stockholm i sista stund- Konflikt ringde därför Hoffmans chef vid överåklagarämbetet i München. Han heter August Stern och vi bad om en förklaring. Stern kaskad. August Jag har bara några frågor. Varum? Ja, varum inte? Det är så vi har det nog med måste vi ha måste vi ha måste vi ha och är det dock i bearbetning. Och i så fall är det alltid svårt att ta detaljerade att Ja, avdelningschefen Stern förklarar att man prövat lämpligheten i att åklagare man talar i Stockholm. Och man kom då fram till att förundersökningen just nu är i ett sådant läge att det är svårt att lämna ut detaljupplysningar. August Stern förnekar inte att det var efter kontakter med den tyska regeringens justitieministerium som beslutet togs. Processen mot CIA är en het politisk potatis också i Tyskland. Men Stern upplyser gärna om att 13 namngivna CIA-agenter beordrats häktade. Ja, ganska konstigt är so det så att äh, Haftbefehle existerar gegen äh, bestimmte cia leute som i Verdacht stehen El Masri från Skopje nach Kabul verbracht haben. Och överåklagare Stern förklarar att arresteringsorden är viktig. För till skillnad från Italien kan ingen rättegång ens börja förrän de tilltalade kan föras till domstolen i Tyskland. Vi kan inte en process genomföra utan avvisning eller inabvisning av de anklagade och de beskyldiga. Det går inte i Tyskland. Det går inte här. Alltså i så fall är vi inte så långt som de kollegor i Italien. Och ytterligare hinder för en rättslig prövning i Tyskland har rests av amerikanska regeringen, som har meddelat att man aldrig tänker lämna ut någon av de åtalade CIA-agenterna. Men August Stern vill inte helt dödförklara möjligheten till en framtida rättegång. Överopråkarenbetet har nämligen begärt understöd av Interpol och arresteringsorden är nu internationell. Så om någon av CIA-agenterna vågar sig utanför USA, så finns i alla fall en teoretisk möjlighet, säger Stern. Ja, det är teoretiskt möjligt. Men då måste det här landet, där de angetroffen är, naturligtvis också utländarna. Ja, det ja. vet jag inte. Det är alltid en fråga. Det bestämmer det betroende land. Hur länge kan man en process och en undersökning vid dessa underhalten? Ja, de haft befällig existerar så so länge bis till en tidpunkt av regering. August Stern, avdelningschef vid Överklagarenbetet i München. Han avslutade med att säga att arresteringsorderna mot CIA-agenterna ligger kvar hos Interpol men att ingen process kan starta för någon av dem gripits och förts till Tyskland. Frågan är om det någonsin blir någon rättegång. Reporter var Mikael Olsson. Även i Sverige har frågorna varit många kring säkerhetstjänsternas metoder. Inte minst i gripandet och bortförandet av de två egyptierna Agisa och Alseri. Justitieombudsmannen har i det fallet konstaterat att brott mot svensk lag begicks, men det har aldrig prövats i domstol. Och i våras berättade konflikt om de svenska medborgare som greps vid Somalias gräns och som sedan satt fängslade i Etiopiens huvudstad Addis Ababa tillsammans med en mängd personer från andra länder. De anklagades alla för att vara jihadister, fientliga krigare som kommit till Somalia för att kriga på de islamiska domstolarnas sida mot den FN-stödda övergångsregeringen och den USA-stödda etiopiska invasionen förra året. Samtidigt avslöjade konflikt att Säpo försökte värva en bror till en av de fängslade som informatör mot löften om hjälp att få hem svenskarna från Etiopien. Idag säger en av Sveriges ledande kriminologer att samtalsmetoden, som är oetisk, är ett standardverktyg för underrättelsetjänsten. Och, påstår han, Säpo-chefen Anders Danielsson kommer aldrig någonsin att stoppa metoden. Vi börjar med en kort resumé. I över tre månader satt svenskarna fängslade i Etiopien utan att några brottsmisstankar riktades mot dem. I fängelset förhördes de av underrättelsetjänster från bland annat USA, England, Frankrike och Etiopien. Och de blev hotade och misshandlade av amerikanska förhörsledare. Det var trum som en liten korridor och där stod man upp i den här korridoren och där kom de in. kunde de piska på en. Vad piskade de med? De sätter, dem, antingen tar de av oss tröjan som man har på sig eller så har de redan en handduk eller något och så smakar de på en. Försök stripa en och säger idag ska du tala sanningen. Tar du inte sanningen nu ska vi skära dig i bitar och vi ska göra saker med. Monir Avad, en av de för detta fängslade svenskarna. Han och de andra männen hölls inlåsta i plåtlådor på dagarna. Vi satt i plåtceller. Vi hade en och en halv meter på varje sida. På dagarna Bast, här, ja. kändes det som en bastu. På nätterna var det iskallt. Vi sov hela tiden med hamburgare bakbundna och bundna fötter. Den 2 februari, fem dagar efter det att Monirs storebror Same Avad fått reda på att Monir hålls fängslad, får han besök av två personer från Säpo. I fyra timmar ställde de frågor om min bror, säger Same. Då var de ju bara intresserade av Monirs bakgrund. Jag frågar de?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 Vid nästa möte med Säpo har Sam är bestämt sig för att spela in samtalet. Samtalet med Säpo pågår i över en timme. Och Säpo-männen vill att Sam ska berätta om misstänkta muslimer som vill utkämpa jihad. Det är inte säkert säger till dig att nu ska jag åka ner. Mm. Jag, inget, jag ska att jag ska få vapenträning, jag ska kriga. Det, det kan ju vara alltså vem som helst som vi säga det i Göteborg. Mm. Utan de säger säkert det jag ska åka ner det här för programmet, eller vad de nu ska göra då. Mm. Och med olika information ska kan man ju pussla ihop där och liksom se där vilka kan, Vilka skulle kunna vara av intresse för oss. Mm. Alltså antingen åka illa ut eller kunna ha sån information så att vi kan jobba vidare med mm. någon som sitter.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 Sen säger en av männen tillsammans. Du kanske får den typen av information ikväll eller imorgon. Då vet du behovet vi har. Ja. Du kanske får den typen av information ikväll eller imorgon. Då vet du behovet vi har. Förstår du vad jag menar? Lite längre in i samtalet blir säpomännen allt mer tydliga med sitt budskap. Om du hjälper oss med information så hjälper vi dig att få ut din bror. Så här säger en av männen.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 upprepade gånger talar Säpomännen om förtroende, om hur viktigt det är att de kan lita på varandra. Det är allt förtroende för dig och så här ska det här fungera och vara, och vara frukt, fruktbart så att säga. Mm. Så, så bygger det på att, att, att vi kan lita på varandra. Innan de skiljs åt säger en av Säpomännen. Vår, vår dörr står öppen, vi kan ringa oss. Eller hur? Alldeles problem någonting. Ballarna är bra. Vår dörr står öppen. Du kan ringa oss när du vill. Aldrig några problem. Men bollen ligger hos dig, Same. Bollen ligger hos dig. Same Awad uppfattade sig på samtal med honom- både som ett försök att värva honom som informatör- men också som en sorts utpressning. Vi behöver hjälp med att du har var varenda en person till oss- som bara säger att de ska ner på semester eller till besöka gammelmord eller nånting. För den informationen kan hjälpa oss, att hjälpa oss att få ut din bror. I Ekots lördagsintervju den 25 augusti i år fick Säpo-chefen Anders Danielsson frågor om de två säpomännens agerande gentemot Sami Avad. Ska Säpo skaffa sig information av en person som är underläge, det vill säga som är anhörig till en person som sitter fängslad i Etiopien och som där antas bli torterad och misshandlad? Och ska Säpo dessutom ge löften av den typ man gjorde, det vill säga hjälper du oss så hjälper vi din bror? Anders Danielsson svarade. Om du är på det sättet så tycker jag att då ska ha det programmet Konflikt visa. Låt, låt oss höra hela sändningen så jag tar ta ställning till detta. Som jag förstod det så var det en en timme samtal där de lösryckta fraser togs ur sitt sammanhang. Då kanske det kan uppfattas på det sättet. Men som jag har förstått situationen är att så har det absolut inte gått till. Under hösten har konflikt erbjudit Säpo-chefen Anders Danielsson att höra hela inspelningen från Säpos samtal med Samie Förutsättningen har varit att Anders Danielsson också skulle kommentera det han hör i en intervju. Men han har avböjt att lyssna på inspelningen. När jag frågat informationsdirektören på Säpo, Anders Thornberg, varför har han svarat att en svensk myndighetschef inte kan sitta och gå igenom den här typen av material med en journalist. Och i ett mejl skriver han citat. Generaldirektör Anders Danielsson har gått igenom det material som finns i ärendet tillsammans med jurister. Och bedömningen är helt klar. Han har därför fattat ett beslut. Inga fel har begåtts. Slutcitat. Jag låter professorn i kriminologi Leif G. W. Persson ta del av konfliktsmaterial. För honom är det som sägs på bandet inte märkligt på något sätt- i Säpos sammanhang är det här ett helt normalt samtal, säger han. Det är först tusentals sådana här samtal per år. Och det där med att man då är på folk som befinner sig i ett underläge, det är ju inte så jävla konstigt. Det är ju sådana lägen man väntar på. Jag tror att de vill ha hem Och så samtidigt i den levaren så vill de ha den här som uppgiftslämnare. Så är det inte. Är det nog fel det då? Nej, det tycker jag inte är något fel. Det är så att på arbetet. Har samma Avad anledning att känna sig utnyttjad frågar jag Leif G.W. Persson. Ja, det kan jag ju förstå. Att han tycker att de utnyttjar hans situation. Det kan jag förstå. Men det, det gör man i den här branschen. Det är klassiskt. Och det ska man göra? Om du frågar mig så är det här är ett vedertagligt sätt att jobba. Det används tyvärr inte bara av säkerhetspolisen utan även av vanlig polis vid grova brott. Vad säger du tyvärr då? Därför att det... I någon mening så är det naturligtvis inte etiskt. Va? Det står faktiskt i, i rättegångsbalken att, att den här typen av löften och under, ja, är mycket jävligt välpaketerad och så vidare, men underförstådda hot. Va? Eller löften. Löften är ju ganska tydligt formulerade om du hjälper oss se på vi dig. Det är ett löfte, det får man inte användas. Man får inte använda den typen av alltså. saker påtryckningar i samband med förhör. Gör man det ändå? Ja, hela tiden naturligtvis, om man tycker det är viktigt nog. Säpo lindar in sina avsikter väldigt väl, säger Leif G.V. Persson. Och det är så sådana här samtal går till, säger han. Man försöker skapa förtroende. Man, man lägger ut stora jävla moln av ord för att liksom linda in sina avsikter sådär. Mm. Om du skulle skälla bort alla de där molnen av ord, vad är det för avsikter då? Avsikten är att rekrytera en uppgiftslämnare. De är oklara över om man är av ja, värde i det sammanhanget, men de vill i vart fall försöka. Och formuleringen, nu ligger bollen hos dig. Ja, visst. Jo, men det menas ju då att jag då. Vår dörr står alltid öppen, Du ligger bollen Precis, hos dig. Ja. Det, det finns ju bara en rimlig tolkning. Du talar om allt för oss som du vet. Då får vi se vad vi kan göra av det. Då kan vi lova att vi ska hjälpa dig och så vidare. Eftersom säpo avböjt och lyssna på inspelningen- kommer jag aldrig få veta vad han skulle ha svarat på mina frågor. Han har ju gått igenom ärendet med jurister och gjort bedömningen- att inget fel har begåtts. Professor Leif Gv Persson bekräftar den inställningen. Så här går det ofta till, säger han- Därför kan inte Säpo-chefen Anders Danielsson hävda att något fel begåtts. Du kommer aldrig i helvetet få Danielsson att säga att sådana här samtal kommer, får inte föras. Mm. Det skulle innebära vara att han ska ha sena armen. Ju. Om jag vore i hans kläder. Jag kan inte se åt min anställda. Sådana här samtal får ni inte föra. För då fråntar de 70 procent av alla samtal som de håller. De ser ut på det här viset? Är detta etiskt? Nej. Det är, inte det. det är inget etiskt arbete nej, helt enkelt. Nej, det är helt enkelt inget etiskt arbete. Och motståndaren är brister också i etik. Kriminolog Leif Gv Persson- intervjuad av Randy Mossige-Norheim. Konflikt är slut för idag. Repris ikväll klockan 22. Eller så lyssnar ni på vår hemsida- www.sr.se-p1-konflikt. Producent var Mikael Olsson- Tekniker Per Målsäter och Anna Turevich Och jag, jag heter Sam Kapadia